37. fejezet Mindenki csodálkozott azon a változáson, amelyen a király keresztül ment. Csendes lett és komoran mélázó. Régebben szerette az udvari ünnepeket, a pazarfényű fogadásokat, a mindenkit elképesztő felvonulásokat. Most fáratnak látszott, és kerülte a nagy jövésmenést. A diplomácia ügyeiben esze nem szenvedett csorbát, Bámulatos éles látással fogta fel a legbonyolultabb helyzeteket is, és teendőjét egy szempillantás alatt meg tudta fogalmazni. Minden levele úgy hatott, mint a bűvész kézügyessége, amelynek példanélkül való gyakorlottságát nem lehet szemmel kísérni. De ennek a csodálatos malomnak garata, mintha üresen járt volna. Mintha valami varázslat verte volna meg a kancellária munkájának hajdani hallatlan lángolását. Lángjai megmaradtak, de tüze kihunyt. Remek tüzi játék lett ebből, de semmi szélforrósága nem sütött belőle. Beteg volt és fáradt, testileg tehetetlen, pénztára üres. Három újabb esztendőre fegyvel szünetet kötött a szultánnal, pedig annak szárazföldi haderejét tönkretette Egyiptom hajóhadát a vihar. Lemondott a császári állomról is. Miksa római királyságát előbb a lengyel király ismerte el, azután hosszú húzavona után Ulászló is. Most már bizonyos volt, hogy ha Fridrik behunja a szemét, a császári trónon az erős, tehetséges és egészséges Miksa fogja követni. A magyar császárság álma, amely húsz esztendeig élte a gyönyörű reménység alakját, elvetért anélkül, hogy megszülethetett volna. Egy nagy nemzet húsz álló esztendőn keresztül erre az álomra fizette minden hősies vércsepjét és minden keserves adóját. Ezért kapálta húsz évig a földet a paraszt, ezért verekedett a nemes. A fák ezért termettek gyümölcsöt, a tőkén ezért termett a gerezd, a folyókban erre hisztak a hold harcosokon a halak, a bányákból erre fordult ki a csillámló arany. Lovak ezért erőlködtek a sáros utakon, munkások ezért ásták a sáncokat, malomkövek ezért morzolták a magokat. S most ez a húsz esztendei erőfeszítés egyszerre ellobbant. Igaz, hogy nem nyom nélkül. A nagy álom hanvas barazsából a magyar dicsőség felejthetetlen emlékei álltak ki, mint egy nemzeti tudat oszlopai, amelyek nem éghetnek meg és Szent István koronája maga alá fogta Morvaország, Szilézia, Ausztria, Szerbia, Moldva hatalmas földjeit, ezt közvetlenül azt hűbéri hatalommal. Magyarország nagy volt és hatalmas, pénzügyei szervezettek, bíráskodása eleven és igazságos. Fény és minden mindenfelé. Csak a jövőben nem volt szabad nézni mert ott az ismeretlen végzett rettenetes sötétje tátotta a torkát. A király pedig szüntelenül ebbe a sötétbe nézett, de nem láthatott bele ősem. Mostanában nem egyszer feltette magának a tépelődő kérdést, vajon mit csinálna, ha életét Strasznitzban, ott a határon újra kezdhetné, mint 18 éves fiú és újonnan megválasztott király s mindig arra az eredményre jött ki, hogy ugyanazt csinálná még egyszer. Fajtája iránt való mély szeretete a magyar világhatalomnak megint ugyanazt a vágyát virágoztatta volna ki lelkében, hagyományosan féktelen érzete megint csak a Habsburg igények ellen állította volna a fegyverbe. Minden ugyanígy történt volna. Semmi sem történhetik másként, mint ahogy megvan írva a csillagokban s megíratott az is, ami ezen túl fog történni a messziről jött egyedül való magyarsággal. Mátyás is csak kerékosos, titokzatos óraművében. Európa szerte a legnagyobb kerék, az bizonyos. De úgy jár, ahogy ösztöneinek, tehetségeinek, mágyainak mozdulatai hajtják. A csúz most már annyira erőt vett rajta, hogy vagy ágyban feküdt, vagy tolószéken taszították ide-oda. De még a tolószék mozgása és gonosz fájdalmakkal hasogatta térdét. Még kocsira sem ülhetett, a rázást nem bírta. Bécsből Budára csak hajón utazhatott. Így élt palotájában a király, valaha Európa hőse a tornán, világra szóló vívó és lovas. Megtört, öregedő embergyanánt tologatták egyik teremből a másikba. És mivel most jobban érezte maga fölött a sors rejtelmes szárnyait, mint akármikor, egyre másra csinálta a horoszkópokat, és mindenben titkos égi intéseket keresett. A horoszkópok gyors javulásról, nagy hadi sikerekről és hallatlan dicsőségről beszéltek, de ő, aki valaha a rossz jósatokat kinevette, s a kedvezőket vakon hitte. Most hazug vigasztalásnak vette Ilkus mester és a többi tudósok jóslatait. Nem tudott hinni nekik. Csak a csillagoknak hit volna, ha maga tudja megkérdezni őket. Ezt azonban elmulasztotta megtanulni. Saját sejtéseivel keresett hátjeleket. Egész napja száz kis babonával való bíbelődésben telt el. S mikor egy fagyos, zimankós januári napon mennydörgés honult el Buda fölött, mélyen megrendült a természeti csodától. Jó ideig minden nap várta halálát, s csak hetek múlva nyugodott meg. De akkor is nagy életművének összeomlásán merengett. Minduntalan azt forgatta elméjében, hogy bécsi bevonulásakor megrendült a föld. Abban a pillanatban, mikor megérintette a császárváros kulcsait, ezt látta most az Ordon mennyei intésnek, a csillagok az egész föld megrendülésével adták tudtul Hunyadi Mátyásnak, hogy eddig és ne tovább. Nem tudta senki, csak ő, hogy miért és miben igyekezett adóssá tenni a Miksa király lovagiasságát. Jánosra gondolt akkor is. Valakit keresett a jövő sötétjében, aki majd segítse a fiút, ha ő nem lesz és erre éppen a Habsburgot látta alkalmasnak. A történelem csodálatos útjain odajutott, hogy annak a családnak szövetségét kereste, amely gyerekkora óta kiállott, mint a legősibb és leadottabb ellenség ellen. Most csak azt forgatta fejében, és semmi mást, hogy szövetséget köt a Habsburg házzal. Nem ugyan Fridrikkel, hanem Miksával, a nemes és gáncstalan lovaggal. Arra úgy rábízhatja a fiát, mint Artusz király egyik lovagja a másikra. Nem is csalatkozott Miksában. Mikor az német dolgaiban szabad kezet nyert, felvette a tárgyalás honalát. Azonnal megértették egymást. Mátyás kész volt visszaadni egész Ausztriát, csak a szívéhez és büszkeségéhez nőtt Bécset tartotta volna meg, a Miksa elismeri Korvin János trónöröklési jogát, s a Habsburg ház magyar igényeiről lemond. Miksa ezt a gondolatot olyannak találta, amelyről lehet tárgyalni. Hirtelenül olyan hetek adódtak, mikor Mátyás már megjutalmazottnak látta egész élete minden küzdködését. Miksa felvetette követei útján azt az ötletet, hogy egyetlen leányát, Margit Főhercegnőt feleségül adja Jánoshoz. Már az egész megállapodás részleteit is kidolgozták. Miksa elismeri Jánost magyar trónörökösnek és Ausztria főhercegének. Ha Mátyás meghal, János a magyar trónra lép, és azonnal lemond Ausztria birtokáról és az osztrák főhercegi címről Miksa javára.